тукіт росте, наростає. Це кінь блідий, мчить по чорному небові, викрешуючи іскри зірок, які швидко згасають у слід йому. По кістках, по кістках.